علی حسین محمد صلی الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم باب قنوت فی صلاه الفجر دا مثلا د قنوت د قنوت مثلا د مختنه ی اخترات پایتشنه خطیب وغاری په دې مستقل کتاب ذکر خطیب یاد کاری کې قدم متعسبان دی دوی نه باندې ابن کتاب په اړه کې ښه خلاصہ دی مته معنی او قنوت تام واش به یې چی استرابت دی د قنوت معنی ډېر ډېر او معنا د دعارضې په معنا د کوشورې فمانا دی عبادت رجیب فمانا دی طعات رجیب فمانا دی اقامت تاعت رجیب دی عبدیت اقرار مانزی که سکوت طول قیام دوام تا تاعت مانی محترم قنوط یودایم ب یونادی قنوته نازدا خوځه حادثه مخ تدغیشنه معید دی وینه قنوته ویری شریدا قنوته نازدا دی نو د قنوته دایمزه دغه کې کنه نازدی شته او کنه یې رحنا قبل رکود یوزل تکبیر التحریمہ اندکه تاسو ته ودی دپکی لاسون او توجنيش دې دعا په هټ لاسون او توجنيش سلاوی شریف او نو ته د امام امام مالک او امام شریفی سره ته باندې نور پدې منډې د خاطرونه دې موثنی کډین رحمان صاحب دی محترم کې دا ول څه ذکر کوي دا حکومت نه دی سار مونږه تکبیر ویا ثرا سویا خالص میں الله جل من حمدا بعد رکوشه اغه پرې دې اند چې تاسو فاجع دې بې دارفنه دې ټکید په طریقې و کنه را پرې دې اختلاف کشتره کنو تنازل اکید دعا و ترخیلیم. ام دعا ام ابتحاله. اخیر اغا دسنی ولی ابتحال اغا بیرسی تو کوله. بیبی ابنا و لگت حمد و یقوله وقای من اللهم انجل ورید وردید صمتی من شای و شای من ابل رجا من رجال. دعوة و دعا خیر شو. ولید می ولید دا دا خادر ولید وروو بدر کې دا غیر مسلمو او پیردیانو کومو په وروذرو پیدا خپل دی ورطلع حالات په مکه کې ولید اسلام او شرف شو د ښکسانو ونیو په مکه کې ورته جېز شو غزا او تړلو سلمتی میں شام چلے دادا بوجہر رو رو او بہترین صحابیو دتا دا اللہ پر دین کے دے تکریف صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ آیا شمی ابی ربی دا ابی ربی آچلے دا ابی ربانم د دا وی حل د مور عزیز لرو احمد اتر دیو په ګورې عبد ابن او پای عبد الله ابن ابي ربهاده قديم الاسلام دی دا محصوصو لحيان اور علا زقانا عسيد دي تبو ته اخيري بیرې معانکه دي صحابه شهیدان کړي دا رقم دا سیمرګری دا هم مرګری دي هغه ذات راځي چې شهیدان کړي ورځو په تنزل ڈا بحر دی رویت عبورای کم چوی، تکر یحوین بی کشیر راگ رہے ہیں. فکر دیم مختنی کہ ترین دو صلاات مر ونويت نهي الى صلاه العشاء جامعه تصودي ضمن بحمله التكبيره صحيح عن النبي وهو الله عليه وسلم انه من حييتك عن ابي ذؤ قال فقد معنا شرکه به کنه هم به او دم خاطرنا دصان یسالونه وری فذکرت لک ما رسول الله سنت چه رسول الله تا هم کونوت نه جن همو وقالوا ما تراهم فقریمنی نا قرر میه بعد پدغه نبی به دا خدای پاک را را هم قال حديثنا قال حدثنا داود قال حدثنا موسى قال حدثنا قال حدثنا اياس قال حدثنا شيخان تيهن متيه ديوان دينا قال الله عليه وسلم قال يا ايها الذين امنوا وليتوا هذا الامر تبادلوه وربما قال قال لنا الله ایختصار شویل ها همکه ها وزاده ماریته به وایي او وایي یقول رسول الله صلی الله علیه و خدا کاروش دیم دا شي حیات ناجی شو الله منیک کو نه وټه نه دی یا کہ کارو شو پدېږی تو شو الله او دا ا په او دا دا ابن عمر رویت شاید. زینہ دا محلوم شلاء، آیات دا وعید نازیر شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتندیو کتاب کنو تنازیر از داروید عبدالرحمن نبی فکر دی پدی کی یو نقطہ بلا دیتے اسولا اقا دا رسول الله اسلام دی دعا ہے نہ فما دعا رسول الله اسلام دی دعائیں علی احد بے رسول اللہ اسلام قنوت نہ دی نه پیو کے سنگ بھی چاګه درال بلکہ دار اور شیدس په دې روانه کې دا شو ریشا دکر هم دکره سوفا مغریونه یا هریټول موږ نه ارمان هم ما خان او هم ما خستانه جہری موږ نه ټول دی او شعور تررض ال string رب یہ لين ودیا گائ those 15 امه Thermaan is it within a command q 3 رplayer سو رده و transforming Dazilling بچتام لو سو وقال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو بكر بن عدي فيما <تصفيق> قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا قال ابن عبد الله يحيى حرمه لعن عن القاسم بما هي قال تعالى تقول ان الذين يرفعون هم رفعات وهم الله وعلم ورساله هللو ورسيد عند الله او زه قزوی راتری کی 83 ماده کسانی قتل کړیو بیر معاونکی ابن ملحان او د احمد غری قتل کړو د خفابنی اماره ده تاریخونو ها او بینی قال حضرت احمد ابن ابراهیم رضی الله عنه یوه ویلوه قال مدن راي قائ رحلة الدفاعيه عن قطاع عن قطاع الجيوان عن الثلاجه بالذات من الميلاد يوناكوا فعلنا ذك مقرك لشيء لا رحنا قبلهم يونانا فقدشود كان مولود يوكانل شرما المحترم كلكلاوي تاسن جديدين ورا يقوان دا تاویرات هم درته دي د او پنځریان د کونې علاج ان دا می په یو ټاپ په کې لاندې شته او شته منځ په خپل مورایي وایي کاندند د قائل توهینی ده او قائل چې ده کړه د دې توهینی تعبیر او دا بنت ده دا پاکي خال تعهینی تعبیر نه رهي ته توهینی تعبیر رهي خا دا رقم صد دا په معنا 파ره شتوم جذواته فالته دي کانزل جذواته نه باندې دي او سد چې دې دا رہتے ديږي تاي وي رہے شتوم نشا کار دي و سد څه غریب شکه نا نړۍ دې کټه ورثنا کې ناصفه زرب پکنز د وقيل قال قدس الله عباده ولا قال مد قام صدقوا قال حبذا او بدا نو سات کې کونوت بدرقوش او دیم راپزانا پرېښې راغی یشیدا دایمه کو کونوت نه جیره سره هغه یشیر کومه او چې دیشو از برای خلای داخوم دغاییو اناسته رضی اللہ تنمو او بیوی بعد او بیوی فلم یزل یقمتو فی صلاحة بغاداد او بیوی وکرم فلم یزل یقمتو فی صلاحة بغاداد بی اعمال فرمائی فلم یزل یقمتو فی صلاحة بغاداد ترکو شیلاز با زهرا تعریق دیکن ماکوین ساد کی مغو یسیران او او او متحین که چه باز رکوح جلو کنه او روستو او چه پنامی ازاد یا خنطوط ترمارد قرد کنه توسانا پیلونه هم تطبیقی کهی هم دیو اقفل تطبیقی دارده ده اقفل تطبیقی راموحقک سرائلی ومانگو اسی دون نکی سادا خلی کی بود دا این حکم دې نور مقتضيات معنۍ به خارج نه وي انتقد دې خدا دا. نور مقتضيات معنۍ به دې مطلب دا دې چې رسول الله څنګه په اور کې د لقب مقتضې راغلي جوغه او دین اور په اور کې یا سی دی ویلی زکه محافظه یی سی وي بعد انر کې شوهه محجراته ایبره نو مطلب دا قونو د مصالح المسلون نش ني مفسهم مصالح متع تو وجود العلل دی علت تر دي تک مصالح وینه حكمه د شری استفسار ها رسول الله صلي الله عليه وسلم باندې شتفسار کوله رسول الله صلی الله علیه و آله اب وقر میسیت رسول الله اسلام استقرار نو کوي لیکن دا همیشه اقتدار ولا نه وکړي لیکن څنګه نو لګیږي دا کړو چې خوشکه حکم خو موجودو یعنی بيدای په کتیه خدا ورته حکم موجود شو بيدای عمر نداده سنه شده خبرې دې تطبیق کې مساجح مرصله دا تطبیق موقع خدانه پرې کې به دیواره زه تعرض نه او دا معنا کولی چې را همېشې چې کړه دې دایمه دی او وه चंद्र چې په كونتي نه جېرې دي دنه یوه دي ترکه قبل چې كونتي دایمه دی هغه ا ته کم نهین کار دې څه کوي وقته لوخبل کوو دا قاله بعد و یتيار نه بعد رکو دا قبل خو څه نه ونه دائمه کوي خدای دې لري دې وشه حلان وی یا سیدان دا دا دایمنه څنګه نو مله وای دی واری مقدس مقتدی قال حدثنا ابوي قال حدثنا قال حدثنا ابوي ان عرض عن عرض ذل بدل انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول ركوع قال قبل ركوع ان برابر خدای دلته بیا څنګه قبل ركوع ما بعد ركوع یې دا نه پرې کې ورسته دا حاله خپل ته په کې خپل کومه دا قبل رکوع قبل رکوع چې یا قرون دي کنه کنه دوی کې صلاة دي ګرنه ادا کم صلاة دي دا قبل رکوع هم دا آیتونه کې څه مونږ دي کې صلاة نه دي تر ها دا قبل رکوع دې نه دي کنه صلاة کوي همکه دا چې مونږ په باسو خاطر هغه تکرار را کړي خو په جهتونو مختلفه معنی د قبل ركون انکار کړي بعد رکوې هغه د شعر مازه کې تخصیص دی هغه معنی قبل ركون نه بعد رکوې ویل دا سیدا نه ویل دی به دایمن دی او دایما په مختلفو وجوه کې دی به روسته وي چې خاطر کو دی دلته هم تو خبره کې د ورسټل شي دا غاټو باندې څنګه ته مفتي پرته مفتي دا بدل مفتي دا داو دیم نه بدلته او خبره چې ماننده بدل مفتي دا کټه ست څه دې دغه دې ماتري ال د مفتي کنون نشته کنون نشته کنون قبل و رقود، دون نلاست همه اس قنوی و سيرانر کنون دا ما همه بعد هر ایمان Herren they were celebrating 一ста تو دای دیدی کاران چه ده تا oursن یك انگان زانتها کاویین او خوکات آفدادها شی وój по person向出ا خوریدها کل تا سќهش او اغیرپو ن په دې کې نن نو اوه او د منځه بډاغان او ځانونه شوولې مو اتره شیخو خوتي چې په متصریای دې مځه په ځانې کې راغړې راکاږي به نه ینا چې بډای چمبه تر هغه راغره بډای ای بډای به که چېرته به بده ته ځي او وزن جوړې جوړې نه او نو په هغه راهونه کوم بل بلد کې فيه کومه زوالتي فيه تاوک نه را دی به دا نور به ان را ودی چې څه کوي او یو څه بل مختلف غو بل جوړ ما هم ما ختیصه نه لاړو ځوان نه او په مې چې ځانونه یو څه جشید او ونه او د هغه د وړو بدعاګانو تخليق اوسین دمنه لاله استلحه بزاتیه ده کله زره یو مهند مخدند هيات کلا ها د یی چې م تاسو خبره خبره خبره شته له دا یو خبره چې تاسو ورته دی چې اته ټرین د مراتی ونی شي علاقه ته تبعیدا قبل ورو کم دی کړی دا فراده فالو خو شو وقيل قال هذا محمد بن عمرو قال الله دعاني يقول قبل ركوده اکم تیر دا نور دا د نوی ویلی کیدا په کوم کو نه نور نکو او دې قال حد انما لي او قال حد ما شاء الله تیار او را شو او او دادا الله دې بدل <مبول> انو پاد تعالو کو نو د سیل <مبول> په دی ور وره او دې ها لقد اذكر اقا بلا ندام قنوتی نازل لري <متحدث> او چې خدای په حد سره ورته یو کاثیره سخت بوځلې ندام قنوتی نازل لري هاه دې کوه چې صرف تعید وخت نشي بداثه يا نماكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب ما ذا رسول الله كان يخطط اشارات الغادات حتى فارق الدنيا ام ما كده يجي يصار كده واغمل كثيران في صلاه الفجر قالنا قالنا دام به او یاخنه دغه صلات حتى فارق الدنيا با مختزي مان نه مخ شوړېږي د پدامتې مونږ وګرځې درنه لې چې کم وختونه مخ ته دی راغلی وي وای او به یې قال حدث عمرو ان زوجه قال حدث ابن حجر قال حدث قال من لګمتوی هکار ساتنت اقانات اوما او خالق تنته منه خير من الماس تو عمر ماته په دلی کې به شي کاول <سؤال> ستو کوو مستو د عمر نه چغره رسول <سؤال> الله صلي الله عليه وسلم موږ د پاره په دې مو کام کې قابلیت شیلار څوک دی روایتونه شاو دا دته چا غي د دېښتونه ستادت استخيخه پرځو څخه روان تا ما کنه دا اه را اوسه شدل صح مستره راځه ما فيه سيرانه به دې سره به نیدا غانا پرونځه په دا یو کونو د بسټر شوی دی هغه دا چل شوی دی واه او مینه قال خده على حقنوث نازلو بازدوكوه ها وفيه قال حد الزراع مصدرين وغزينه ایا دلته مځه راکومې ښار نه اویا 15